29. Голі сидить в дальньому кутку камери поруч з унітазом. Вона підтягнула ноги і ховає обличчя в долонях. Чоловік у зварювальній масці ріже грати. Довге приміщення заповнюється яскравим світлом. Ізі Джейнс в іншому кінці підвалу швидко оглядає подрібнювач гілок і щось кричить до судмедексперта. Вказує на велосипедний шолом і рюкзак Бонні й просить його покласти їх у торбину. Сталевий стрижень дзенькає об бетонну підлогу. Ще один. Прикриваючи очі долонею, Ізі підходить до пожежного, котрий ріже грати. Скільки ще? Думаю, звільнимо її хвилин за десять. Може двадцять. Хто ні в року попрацював, зварюючи цю хрінь. Ізі повертається до підвальної майстерні і намагається відкрити двері. Замкнено. Вона підзиває найкремезнішого поліцейського. Зараз тут тиняються безділа з півдюжини копів. «Вибивай двері», – каже вона. «Я майже впевнена, що щось чую». Він посміхається. «Плюс, бос». Він б'є плечем у двері і ті миттєво розчахуються. Він спотикається одвірок. Ізі заходить слідом і знаходить вимикач. Багато навісних люмінесцентних ламп. Вони стоять приголомшені. Що за... шипить кремезний коп. Ізі знає, що це, хоч і не вірить власним очам. Я б сказала, операційний стіл. А торба, він показує невеликий зелений мішок, що сльозою звисає з кінця шланга. Всередині те, про що Ізі не хоче навіть думати, не кажучи вже про те, щоб бачити. Залишимо це криміналістам і медикам, відповідає вона. Як мені розповісти, що сталося з її дочкою? Тридцяте. Через сорок хвилин, підтримувана парамедиком з одного боку та Ізі Джейнс з іншого, Голлі виходить на ганок будинку Гаррісів. На диво, ноги тримають її досить впевнено. Барбара встає, підбігає до неї, обіймає та обертається до Ізі. «Я хочу поїхати з нею до лікарні». За протоколом це не дозволено, але Ізі киває. Вона теж поїде з ними. Голлі робить кілька кроків у напрямку швидкої, але медики наполягають на ношах, перш ніж вона спускається з ганку. На вулиці очікують автобуси з пресою, є різні офіційні особи. Але всі тримаються на вершині та під пагорба, за поліцейськими стрічками. Над головами кружляє вертоліт. Голі піднімають досередини швидкої. Один із парамедиків щось її вколює. Вона намагається протестувати, але він запевняє, що це лише знеболювальне. Ізі сидить з одного боку закріплених носилок, Барбара – з іншого. Витріть мені обличчя, будь ласка, просить Голлі. Кров стягує шкіру. Ізі хитає головою. Не можу, допоки тебе не сфотографують і ми не отримаємо мазки. Завиваючи сиреною, швидка рушає з місця. Барбара тримається за поручень на повороті біля підніжжя пагорба. Підрібнювач у підвалі, проказує Ізі. Коли ми жили на півночі, у мого батька такий був, що, правда, набагато менший. Так, я бачила його. Можна мені й води? Прошу. Там холодильник з лимонадом, обертається назад медик. Боже, благаю, шепче Голлі. Барбара знаходить холодильник, відкриває пляшку апельсинової газованки і вкладає її у простягнуту долоню Голлі. Голлі п'є і роздивляється навколо широко розплющеними очима понад закривавлених штік. «Ніби бойовий розпис», – думає Барбара. І, мабуть, так і є, бо голі повертається з війни. Сподрібнювача все йде до тієї маленької... Ізі зупиняється. Вона збиралася сказати «операційної», але визначення неправильне. До тієї маленької камери тортур. Всередині мішка те, що я думаю, бо запах... голі киває. «Мабуть, цього разу вони не мали шансу позбутися...» Залишки в їжі. Я не знаю, як вони робили це з іншими, але озеро, ну, ти зрозуміла. А решта? Хай перевірять холодильник. Барбара згадує про упаковане м'ясо. Згадує келихи з парфе. І чує власний зойк. Маю вам дещо сказати, каже Голлі Ізі та Барбарі. Ліки починають діяти. Біля руці та ребрах ще не зник, але відступає. Вона згадує терапевта, якого відвідувала, коли була молодшою. «Мені потрібно з кимось поділитися». і стискає її пальці. «Не зараз, вислухаю потім, а зараз тобі потрібно просто заспокоїтися». «Не про справу. Я придумала анекдот і не мала можливості нікому розповісти. Намагалася тій, Емілі, до того, як вона почала гатити в мене з револьвера, але потім усе ускладнилося». «Розповідай», – каже Барбара і бере Голі за руку. «Я слухаю». Новоспечена мільйонерка, ну, власне, і я, але це довга історія, заходить у бар і замовляє майтай. Бармен йде готувати, а вона чує голос, який промовляє. «Ти заслуговуєш на ці гроші, Голі, на кожен цент». Вона озирається, але нікого не бачить. Вона єдина клієнтка у барі, потім чує голос з іншого боку. «Сьогодні ти гарненька, Голлі!» Тут повертається бармен, а мільйонерка йому. «Я чую голоси, які роблять мені компліменти, але ж тут нікого немає!» «А бармен?» Парамедик, який робив укол, оглядається, посміхаючись. А бармен відповідає. «За напої в нас платять, але божевільні п'ють безкоштовно!» Рот Голлі відкривається. «Ви його знаєте?» Та, звісно, відказує медик Баян. Мабуть, ви колись його чули і просто забули. Голі починає сміятися. 31. У процедурній кімнаті лікарні Кіннера голі фотографують і беруть мазок на ДНК зі щоки. Після цього Барбара обережно витирає їй обличчя. Черговий лікар швидкої допомоги оглядає кульове поранення і констатує, що воно головним чином поверхневе. Якби куля увійшла глибше і розтрощила кістку, то була б інша справа. Ізі піднімає два великі пальці. Лікар стягує сорочку, яку Голлі використовувала як пов'язку. Відкривається кровотеча. Він обробляє рану, промацує на предмет уламків, немає, перебинтовує, запевняє, що не потрібно ні скоб, ні швів, полегшення, і щільно бинтує рану. Він каже, що їй знадобиться перев'яз, про який згодом подбає медсестра, курс антибіотиків, а зараз він має йти, бо відділення інтенсивної терапії повне ковідних пацієнтів, більшість яких не вакциновані. «Я знайшла тобі окрему палату», – посміхається Ізі. «Насправді не я, а начальник поліції. Іншим вона більше потрібна». Запаморочення, спричинене ін'єкцією, почало розвіюватися, коли лікар знімав сорочку з рани на руці. Риб! А коли закінчував дезінфекцію і тампонаду, повністю минуло. Ти залишаєшся, категорично каже Ізі. У цьому місті нагляд за пацієнтами з вогнепальними пораненнями обов'язковий. 24 години. Подякую, що тебе не кладуть у коридорі чи в кафетерії. І там, і там повну народу, який кашляє. Месестра дасть ще знеболювального. Ну, або гарненький інтерн, якщо пощастить. Добре, виспися. Завтра поговоримо про це лайно. Тобі буде що розповісти. Голлі повертається до Барбари. «Дай мені телефон, Барб, я маю подзвонити Пенні». Барбара тягне телефон з кишені, але Ізі піднімає руку у поліцейському жесті. «У жодному разі. Тобі невідомо, напевно, що Бонні дав мертва». «Відомо», – відповідає Голлі. «Тобі так само. Ти бачила її шолом». «Так, і її ім'я на клапані наплічника». І ще сережка, каже Голлі, в камері, де вони мене замкнули. Ми знайдемо. Можливо, вже знайшли. Поки ми розмовляємо, шестеро судмедекспертів оглядають підвал. Пізніше підтягнеться команда з ФБР. Після підвалу пройдемо весь будинок. Підчастий грабінець. Золотий трикутник, каже Голлі. Гострі кути. Другу я знайшла біля покинутої крамниці, де викрали Бонні. Та сережка, що в камері, лежала під футоном. Мабуть, Бонні її там залишила. Я перерізала нею горлянку професора Гарікса. Голі заплющує очі.